біля поміщицького двору, відведеній під Новосільську плебанію. І не змігіти далі. А що, коли його вже нема? Як і куди податися самому? На околиці Неслухова біля дороги стояла запряжена двома шкапами оббита лубом бричка з околотом на сидінні. Фірмана біля повозу не було, коні паслися на мурузі, напевно, то балагула зупинився на попас. Шкода, що раніше не натрапив на нього чи самого Львова довелося йти пішки. Порозглядався і побачив візника, що сидів на колоді біля зарослого кропивої хатища. Був то дебелий чолов'яга, одягнений в суконну гуню, підперезаний черкеським поясом з газирями в шкіряному плескатому кашкеті. Іван полохливо відвів очі від незнайомця, який в одному моменті пильно вчепився в нього поглядом і пішов далі, наче не помічаючи його та їхні очі мимоволі зустрілися і обидва втямили, що колись у житті здебалися. Ця здогадка приторочила Івана до місця, де сидів візник, і вже вони обидва начебто мусили привітатись або хоч обмінятися якимись необов'язковими фразами. І спитав Іван, чи то тут станція Балагулів. Візник недбало відказав, мовляв, на цьому місці стояв колись його вітцівський дім, то звернув з тракту поглянути і ось що побачив. Все минає, все пропадає, фортуна, а курсує він між Миколаєвом і бродами. То чи не треба підвести? Хіба що завтра, післязавтра, до жидова буде мені потрібно, сказав Іван. А ви львівський? спитав по хвилині обережно. Я світовий, цьохнув візник Корбачем, і не ваша то справа. «Що ж то за мода така, допитуватися про родовід кожного стрічного?» Іван геть знітився і швидко подався ріжкою вниз до річки. Візник тим часом заліз у бричку, натягнув віжки і стрельнув погою, розвертаючи повоза. Виїхавши на дорогу, впрукнув на коней і гукнув у слід по-дорожньому. «Моя станція у буску біля корчми, пане Вагелевич!» І бричка Покотилася по тракту. За бричкою знялася курява і зникла за пагорбом, а Іван усе ще стояв, зупинений окликом загадкового балагула, який звідкись знає його прізвище. І враз ні з того, ні з сього проступила в пам'яті парсуна, що колись протиражувалася в десятках газетних фотографій у рубриках кримінальної хроніки. Чимось нагадував балагула того зухвалого волоцюгу, який десять років тому. З невідомих причин серед білого дня застрелив на рурах актуарія карного суду Заянчковського. Ця здогадка зрештою була нісенітною, бо як би то злочинець, який досі перебуває у розшуку, міг собі спокійно балагулити дорогами Львівщини. Вагилевич одразу її відкинув. Він подався стежкою в бік панського двору, біля якого причакнула низенька офіцина. «Новосільська плебанія». Та ненав'язливі догадки про особу Балагула і далі чіплялися свідомості, ніби спиняли, щоб не йшов так швидко. Ось уже місток за жорним поруччям переводить стежку через думницю до двору. Іванові згадалося, що вбивця Заянчковського був ще знаний як театрал, який водив за свій кошт міську голоту до театру Яна Непоцумент-Камінського на якусь там виставу. І після атентату директора тягали з цього приводу на допити. А ще перед польським повстанням через центр міста на Льошанівку, де Папекелко, провадив двометровий гевал у циліндрі, клепарівський набрід на пиво. І попереду юрби завжди підбігав базарний музика Ясяс Сакрамент», витинаючи на скрипці Личаківського штаєра та приспівуючи «Ботиманько чудова дівчина». Та невже це той самий отаман Клипарівських Волицю, який після погрому повстанського полку Августа Бельовського над Стером вернувся до Львова в конфедерації польського офіцера і у пекелку хлюпнув бокал гарячого пуншу в обличчя царському резидентові і за це потрапив до тюрми. Справа була голосна, і після того, як убивця Заянчковського зник зі Львова, плітки і правда про отамана Волицюх Ще довго квасилися серед зацькованого поліцейськими нишпорками поспільства. Від аристократів до базарних седух. Яке ж його прізвище? А, та ж той таємничий Балагула, то Міхал Сухоровський, знеслухова. Ну і нехай собі балагулить, якщо не боїться, заспокоїв себе з Вагилевич. Він невтримно наближався до Плебанії і, боячись найстрашнішої звістки, сповільнював ходу, відганяючи думку про непоправне згадками про Маркіяна. То було три роки тому. Саме тоді Маркіян перебрався з Гумницьк у Нестаничі, зайнявши там парохію, а Вагневич, який через свої безперервні мандрівки спізнено закінчив богослов'я. Документ про висвічення – від Ірода, як семінарісти називали митрополита Михайла Левицького, не отримав, оскільки непотребне захоплення фольклором та демонологією завадило йому засвоїти церковний спів. Крім того, Вагелевич не знаходив собі пари і не міг подати до випускної семінарської комісії шлюбного свідоцтва –